Edo nora zoazela ere, zure begietan izango dituzu, zoazen tokiko zeruaren koloreak. Edo non ere, zure atzetan eramango dituzu, tokiko zuaitzen eta belarraren usainak. Edo non dizatozela ere, zure belarrietan ekarriko dituzu, atzean utzi dituzun tokiko txorien kantuak. Edonorekin zaudela ere, Inorkezingo dizkizuken du, etxeko sentiarazten zaituzten, egun senti eta iluna barrak. Patxi, eskiaga. Sarta zela baina arkere, otzikarak? Bai, otz ikarak, bularraren eta bizkarraren arteko irriztaldiak aldapa izoztuetan berankazgora eroritako sentimenduen jolasa, sukarrerreen otzaldia, maitasuna itortza beruen dantzaldia. Otzikarak badaki beldurra zirikatzen. <totaro> Altsatiz bania Kaixo eta hongi torri Itakara Itzaren ahots Jose Ekaitz Eta iratikoikoetxea Teklatxoen mailan Mari e, uste, Eta gaur Amaika Garrenez Amaika Garrenez Kolo Zubeldiarekin eskalatzean zain Iñaki mendiguren eta jose gaurrere etorri da, Eskutik txoria hartuta. Or... Gaurre hitza eta jolasa Enttzule, Egunan? Egunanterrazaguntari. Ausarta zela baina ak ere hotzirak. Bardinzenen <totipen> iluzi hohar da Liren gaineko guren pasazia. Adiozarren magina gana nesta silo tari ene ondu ti para sendire hai ista nesta diala ori chiki Eguno Jose? Eguno bai. Euskal herri osoan bi udako bero sarrera honetan txoriak ere pozik izango dira. Bai, udari gabe, eh? Beste guztia bezela, bai landareak eta bai gu geuk ere, ya ja, pizka banekatu xamarak, eh, negu luze, busti eta otse honekin ez. Oantxe ba gustora bai, lehengo guzki printza hauekin, ba, primeran bai. Gaur badakit ez dakit zergatik huseintzen dut oso hitz berezia dakarrela txorriak. Bai, lehendabizi eitze aurretik aurretikan e, txoria bea aurkeztuko dizuet eta gaurko txolia, ez da, txori txikia ere gaurko honetan ez dugu izango ere hondia hondia denik horres di neurrikoa ezta kitela 30 e, bat santimetro luze hartzera iristen da eta nik uste dut ere berria degula ez, ez zea da programa tal honetan eskinojoa da eskinojo eskilaxo uskiñaxo eskinaxo txori ui, Arrunda da, eta oso zabaldua dago batez ere Europako basoetan, ez? E, oso zalapartaria da, eta burako buia zorrotza agudo txobal badu, eta abiliziare bai, ni eure intzan, bueno, adezan beharra daukiet nahiko izutu erreza nahizela, ba, izutzeko, ez? E, atzo bertan berarekin topo egin duen, edo berak egin zuen erekin, ez nago zozeguru, E, bizi betakin bat ateratzea, at, bueltabat emateratzea, eta hor mandu bitik e, berakon, e, gadarin pasa, eta lazei-lazeinen torrela, ba, oixe, zalapartari, ba, eskinoxoa azaldu zenez. Eta maina, ahondi xamarrekoa dala esango genduke, eta mokoetankak sendoak dituela ez, lumajeari dagokionez, ba, harrea batipat eta egoetan lerro beltzez jantzitako luma urdin ikusgarriak ere baditu. Ezan beharro dago, ba, belearen familikoa, da, da naiz eta, bai, sanitartekoa, bentsatzen bai, detu rutix, hamarrekoa izango dola, ze, bueno, fizikoki behintzat e, antzaun dirkez dute, e, e, koloreari di, eta dagokionean behintzat, ez? E, fruitu eta insestuz helikatzen da gehien bat, e, naiz eta bai, beste lako, bai, beste txorien e, arrautzak eta txorien txikiak eta ez te animali txiki xagoak ere e, jaten dituen, ez? Baina zango nuke batez ere helikatzen e, dela bai, hori, ez? Fruitu, fruituak bai, bai, udara ondoak eta bai agarro eta oso gustora mo, kokatzen e, dituela, ez? E, gero zergileago, bat zua edo zuloetan egiten du berabia, eta ez da basoartetik e, asko ateratzen, ezta da zo zoaia dagoeneko, ba ez dakit ez jende artean, iaia kale, esan bernuen erdian e, ikus daitekeela, bueno, hau ez da aina gerian e, jartzen den egaztia. Eta, gero, ba, komentatu errazazten dan horitarikoa dala, eta zenbait itz errepikatzeko gaitasuna ere, baduela, ba, bueno, ba, belea esan aipatu dugu, eta beleak bezala, xe, erakutsi ezkero, ba, gai da, eh, zenbait itz e, ikasteko eta errepikatzen gartzeko. Eta, bueno, ez duk esango txori eiza txori, eiztari eiz entzat txori oso preziatu edeni, klaro, ez da hundia, eta orduan aragi, aragi askorik ere ez dauke, eta nuke zango e, hori ez, eiztari eiz, eiz entzat txori, begitara txori preziatu edenik, ez? Itxura? Eta dakarremitza, ba aldakaitz, da, aldakaitz, aldakaitze, aldagaitze. Bueno, eh, landareak eh, sustraieti, jaiotzen, eh, sustraieti jaiotzen den eh, muskila edo sustraipuja, baina eh, sustraieti bakarrikan baita ere zurtoin nagusitik, eta zurtoin nagusitak oztoen artetikan eh, puja berriak eta botatzen ditu, eh, agaska berria botatzen ditu, eta ador goizen bertan, ez, eh, baratzen gehun dela, ba, oixe, aldeitzek eh, keintzen dut, eh, E, tomate landare azuiltzen jardun degu, eta zer da hain justu, ba, bueno, aldeitze, abaskara berrioiek e, kentzen, eta zertarako, bueno, utzieskio e, tomate landareari bede garapenean e, libre, ba, bueno, abaskar, asko ugariz e, beteko zen, eta fruitu gehiago, ugariago ematera ere iritsiko zen. Baina interesatzen baldin bazaigu, fruitu hori, e, hain ugari izan gabe, ba, mamitzuago eta ederragoa izatean, orduan, ba, hori, e, hau egin behar izaten da, ez, soildu pixka bat, eta aldakaitzeketa e, kendu, ba, hori, e allantaria ke lurretik hartzen duen elikagaia, ba hori fruituta da. Ba, kasu honetan tomate eta joan dadin e, hau edertzeko eta eramamitsuago egiteko, ez. Jose Mari Lagunekorik komentatzen zidan, iazar orzala eh baratzaban hor e, burgales batekin eta harek nun bai tonen berri ez izan, eta santzio aurra ikendu beharko izkiok e, alako adaska berri hoieketa. Eta nu da hitzen da hori, eta azio mentzitza ionez, eh, bat zeiba landari eta horrela, eta joalako alako baten begiratu zionen eh, burgala izoni, eta joieia begimalkotan adizitza ionez bai, dana soiltzen ez. Eh? eraguno ba, ura ikusita ba, bertan utzi zuela gehiotziki badendu eta horrengo urte dator izanen e, bai e, e, beak eh esaten esatzen ziola i no lo entiende coricega o soildutako edo e, landareak e, besterako fruitu bat ez ederragoa eta eta handiagoa eta ema izandik eta no daita hori bueno hoe se ba, aldaitzen kontuak eta baratza kontuak, eta tomateak eta eskinosoa ta Gaurko Euskal izan mendia Itxura politia duen txoriak izena ere politia du, eskina xoa. ekarri digun itza ere polita da, berezia, aldakaitze. Eta kontatu diguz unguztia zora harria. <laughs> Eta udagara astera doan honetan, ba, ederragoa. Tonbate zapore usain koloreak, iritsi ezkibu irratira, nio? Edo konten ja hartzen aizen neureka... Eskerrik asko joxe eta eskerrik asko eskina, xo? Bale, adio, eskerrik asko. Bale, adio. Egaldatzen ditu Euskal Herriko mendilak Amor Ezkaratzetik, beha saingo jatetxe hotelak babestutako tartea. Otor duatxeden eta ametsi goxoenak, beha saingo jatetxe hotelean, igartza jauregiaren parean. Batean, bilakatu zen bizigai, hau txartatikan ustegabean, behan, noiz bai gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuzta sortuz gure aukera, atxeden hartu gabe. Udagaraia eskura dugun honetan inaki, zerrik usten da ezkioko balko itik. Orain, lainatu xamar dago, baina gaur egun politxa, egun politxa izan da eta... Nikuste aspaldiko partez eta beingoz eguzkia lagun izango dugu lasteru honetan. Burruka e ortan bizi da eta. Eguzkia lagun gaur eskua sabelaldera. aldera? da, hori da. <risa> Inaki mendeguren ongi etorritakara. Eskarrik asko. <risa> gaur seri helduko diozu. Bueno, ez dut zagun auber okeria bat baina gaia Gaia delikatua da eta korapilatxoa. Bueno, ba, musikari buelte eman da, nahi duzunean. Bada gai bat beti delikatua korapilatxoa. Eta azkena li honetan berriro ere asko entzuten dena gure artean. Izan ere Espainiako Partido Populararen gobernuak... Oroian arteko legea aldatu eta murriztu egin nahi gomendu. Abortuaz arinaiz zentsule. Hor soiliz ezberdinak daude gai honetaz eta guztiak borondategoenez ariri dela penciatoverko dugunez, harrespetatu egin behar iritzi ezberdin hauek. Hala ere, abortua holokausto isla dela Errugabeen zarraskia dela, emakumeen suizidio espirituala dela, genozidio utxa dela, eta antzekoak esatea niri gehiagik eria honartezinak iruditza zaizkitxe. Bidegabeak eta ankerrak milioika emakumerentzat. Kalkulatzen da urtean berrobei bat milioia urduan aldi dela gutxi gora munduan. Nola ditke, urtero lurbira osoan berroi milioi emakumeek, erodedesen jarraitzaile finak balira bezala, breen semeala bakaka akabatzea, Hori zentza bea da. Aortu bakoitza gizailketa dela esaten duenak, nik uste bene benetan perak ezluila sinsten hori. Bibilat hamaikako datuen arabera, La eta berreun abortu inguru izan ziren Euskal Autonomia harkidegoan. Eta eunda amairu mila Espainiako estatu osoan. Giza helketa bat zer den ondo dakigu denok. Eta nolaliteke Euskal Autonomia harkidegoan, ia Laumili eta berreun hilketa kakotxartean. Ia Laumili eta berreun hilketa egitea urtero, Eta gizarteak, baita abortuaren kontra daudenak ere, lasi lasai bizitzen jarraitzea, manifestazio protesta edo eskandalo diagorik gabe. Atzo bertako albistea da, giza eskubiren urraketek, etak polizia indarrek eta eskuin muturreko talek egindako ekintzek, berro eta amai du urtetan, mila eta lau hildako utzi dituztela gurean urteko em meretzia eta pentsan lako reazioak eta salapartak eragin dituzten ilketoek eta nolaliteke urtero ustero la mileta berrehun gi seiilketa egitea gure hiru provinziotan eta denok lasa lasai egunero lotara joatea izan gaitezen serio Noski, zukuste baduzu espermatozoidea obuluarekin elkartzen den une beretik hor pertsona bat Eta horren garapena, biara etetea, sortzigarren hilabetean etetea, eta sehaskan dagoen aurrari lepoa moztea gauza bera direla, baulergarria da abortuaren aurka egotea. Baina itxutasun handia behar da identifikazio horretan tematzeko. Ez da esatea, aurdunaldia etetea erabakitzen duen emakumeak bere semea alaba hil Eta emakume horrek bere galbide espirituala aukenatut duela. Mundu osoan, abortua nola edo ala legeztatzen duten politikari eta gobernuak, eta hoietako asko konservadoreak dira, krimenari bide ematen ariote dira ba, Abortuetan asturiko zenitarteko, sendagie, erizain eta bar guztiak, gaizkide do konplize gutxak diraba, horrelako gozak esatea ez da zentzuzko. Gauzaba daukat garbi, emakume gutxik izango duela abortua atsegin. Eta kasu gehienetan arazo latzak eta realitate gordinak daudela atzean. Batez ere, emakumeen bizimoduari dagozkionak. Abortu tasan garapen sozioekonomikoari eta pobreziari oso lotua dago munduan oroar. Hori erakusten dute munduko datuek. Abortu tasa palenak, Europa mendebaldean eta Ipar-Amerikan daude. Hori erakusten dute Euskal Otonomia erkidegoko datuek ere. 2000-a maikan gure arteko abortu guztien euneko merrogeita lau atzerriko emakumeenak izan omen ziren. Eta zer, pobreak, aberatsok baino iltzailean dia guakote dira ba, nesedez. Abortuak gutxitzera joberdela dudarik gabe, baina legez debekatze, debekatze utxak ez du abortuko purua gutxitzen. Eta bai eskutuko eta isilpeko eta egoera txarrean egindako aurreten aldiak gehitzen eta askotan emakumearen osasuna eta bizia arriskoan jartzera, ino gainera. Abortua gutxitzeko gonena, jendearen eguera sozioekonomikoa hobetzea da. Eta batez ere, emakumeari duintasuna eta almena ematea zentzu guztietan. Horts, emakumea aska eta bere bizitzaren jabe izan dadila. Eta horrekin batera, eziketa eta baliabideak zabaltzea. Eta hor sartzen dira aurre zirabeko seksu eziketa, familia plangintza, antizorgei umerkeak eta eraginkorrak eskura izatea eta bar. baina ez abortua legez kanpuztea. Hainbat arrazoi medio ordunaldia aldia etena iduen emakumeak laguntza behar du, eta lehenik abortu hori osasun baldintza on eta seguruetan egiteko aukera kin kalarri horreta dagoen emakumeak abegi ona eta ulerkuntza behar ditu, eta paternalismori gabeko erruki sanoa. Baina inola ere ez kondenak eta geitz espent zakarrak. A Eliza katolikoak beste kristau eliza batzuek, beste religio batzuetakoek, bestelako iritzia dutela gai hoetaz. Eskubide osoa dute. baina arazoa hasten da, Oiek, gure kasuan Elisa Katolikoaren agintariek, gobernuari presio egiten diotenean, beren eritzia, beren egia, beste guztioi legez ezartzeko. Gotzain jaunok, inork ez ditu zuen eliztarrak abortatzera behartzen. Ezta ere zuen arteko gehi eta lesbianak eskontzera darri gortzen. Niku lertzen dut, zuek, zuen eliztarrei, katolikoei, zeuen arauak zartzea. Eta eliza katolikoko okide izanai badute, baldintza eta bete behar batzuk eskatzea. Baina zuek, zergatik makurrara zina iruzuek izarte osoa, zuen uste eta iritzietara. Hain zaila ote da ulertzea, ez dela hori erligioen zeregina gina Tira, besterik ez zentzule, eguzki nahi zeuri uda una pasa dura besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzardaskagasteak beren aukeren javeraikiz berortzean berriro jaikiz ibiltsan joan uff Beste behin, hausnarketa, ederra, sakona, pixutxo hau ziduguz mahi ganean. Bueno, hukudarako txeko <laughs> Eta eskerrik asko, pauso, pauso, urte osoko, ikasturte osoko bidea egiten laguntzea batik. Gusto gari jo gara, zuri eskoen manda aurrera saltoka Niretzat ere plazar bat izan da. <laughs> eskerrik asko eta bezarka daundi bat. Uda hon? Baita zua ere. Io. Agur bai. ZUGAITZ ARDASKA GAZTEAK BUZ ZORTU GINENEN BOR BERETIK ZORTU di... Quan soticuri il za dirà de rigo il cuccia se as scati burro Yes, Nie zaiz naiz zigoretaniko aretzan Batak itasko gustatzea izula eta utziko idazua paria egiten? Bai, gustola. Kantua zuretzako? Ezkarri gazo. Einaute da kantuan? Bai, einaute lorieta. Joseba Sarri nahi indiaren itzak ari da besten? Bai, bereak ere abesten ditu eta danetik egiten du. Pozinago, polita elako, liburu berri bat eskuetan hartzea eta gaur egin didazua paria? Arase da, gustora eman dizut, e, bere azanean e, txantxak horri hori ipinidut, eta barruan egon da irurrogeita poema edo testo e, labur daude, nik eginak, eta hori da nire laborea azkeniko sorti urtetan. Antologia Antolo bi? Bai, arase da. material baten zentzuen antzaldatzeak eta sentimenduen erresuma? Esan nahi du nola bait, e, nahiz eta e, txirotasuna... E, e, modu erratiboak janizan, esan egin dut, ba, e, ezasko edokitzeak zentzuak ere agudizatzen egiten ditu eta latz pentsarazi poesiobeak idaztea eta lana egoki egitea. Orduan, ba, zentzuen altzatatzea da ba, lehen alper, alper e, alperraksien zentzuak edo neuronak aktiboan jartzea eta latz idaztea ondo pentsatuta egoki eta zuzen. Izen burua letra gorriz, eta azpian papar gorridun txantxan -txan gorria, eta azpian koldozu beldia hori ere gorriz, letra gorriz. Bai, bai, bai, zuriak gorria eta zuaitzaren adarrean, azatzen diren lore zuriak, zagarra baten adarrean. Eka itzekera urran mikrofono gorria jarri dizu. hala ba, ara da bai. Eta belarren, belarri banatan, kaskoak ere gorri koloreaz? Bai, gorria da, iludikatzen den gudari horren, edo askatasun midesne horren, odolaren kolorea. Azpian erroteta, errotetak du. Bai, erroteta zornotsan dago, eta duela sorti urte konturatu nitzen, asmoa zutela, nik idatzitako poemak eta nik liburuak liburak argitaratzeko, eta arajonuen, eta errotetarekin inditut zazpia liburu. Poemak ere boligrafo gorri zidatzi daude? Ez. Batzuk e, boligrafo urdinez, eta gero garbira pasatzeko, empleatzen ditut ordu batzuk ordenagailuan eta beste batzuak zuzenean ordenagailuan gairoan indakoa dira. Eta posible da pentsatzea olerki horiek iri gorri batean idatziak daudela? Gorria aldaz aldibia? Ba, ez det uste, erabat gorria izango e, daukak, Zeraiak, e, zerai bat e, betea dago, eta intzak e, braitzen ditu zeraiak, eta gure e, jantuaren gaiak, eta soz laiak. Kol duzu eldia, egun hon? Berdin baitzuri, gati oso pozina honi ere, zurekin egotea eta zurekin lanen aritzea. Eta koatzak batuta amarratz, ditugu, nola kontatu amaikagarren saioa? <risa> Ez dakitzen e, bakiak e, e, infinitoa arte kontalizke, orduan ba, amarr diratzuk esaten duzun bezala eskuko behatzak etankakoak ere, berdin. Amaikagarren adaba beste zentzu bat izango da, platonikoa, erromantikoa, En nahi badutzu klasikoa, postmodernua, baina hori ni nina izkoldo zubeldia poetaren zentzua eta zentzu, e, zentzu alaiean esan danoski. Zer da denbora koldo? Denbora da, erderaz da esaten dana tiempo, izan lehik denbora klimatologikoa eta <risa> denbora pasatzen den denbora urteak, egunak, segundoak minutuak, edo mendeak akaso. Baina lehen autoan entzun dizut, koldo emezortzi urteko mutiko gazte baten ba, parekoa dela, da de, emezortzi urteko mutikoa dela, ala sentitzen ez zure burua. Ala sentitzen aizelako egidea, ba, nik e, lehenekaitz le, izan dion, lehenengo le, le, le, nera zagoa uste dut oita bat urte arte pasatu nuela, batxieratu egiten, lan lanpiskate egiten, dabar, da, uste dut benetan esan da, zentzu erkide nean, ba biaren erazagoan hauela, pentsatuta bezala, ba, e, romantikoan naizela, horrein e, dik laneko asmoak dauzkadala, naiz eta jende batzuk esan, batzuk e, persona batzuk aldetu, ader jubilatutan hau, eh? Ni jubilatuta ez nago, nik inkapazitade e, pensio duna naiz, e, totalarekin, baino, lana hain dut bestelako lanetan, horrein idaz lehen fazetan nahi naiz danean. Eh? Koldo Zedemonre gaur jolasteko gogoa daukat. Beti koldo irakurtzen ju koldo zubeldiaren olerkiak gaur utziko didazu, lehenengoa niri nik irakurtzen utziko didazu. Zuri olerki bat nik irakurtzen, libure iriki eta ateratzen den olerkia nik irakurtzeko baimena emango didazu. Oso guztora, zure hau txare, hain apaina eta hain da, ni pozik utziko nautzu. Ez jeloskor jarriko? Ez. Gavanen barko gavanen barko gabaren, antzubidiko, antzubidiko... eta gauak bere atzaparretan harrapatzen gaitu eta ezkar ezer sentitzen denok berdin duta behar genuke, denok berdin berdin zuzentasuna edonon aztubarik tasun guztiak ez dire launtzaren gauerdiko eztula eta egun bateko irria bizitza osoko borroka baizik. Hozemiel naista, hozemiel naista Maria nik nainuke gure Maria behar duena... Eta gauak bere atzaparretan arrapatzen gaituenean, orduan zer? Ba, zentsuak atziak eritzen dira pilatua bezera, baino ez beti noski, esan nahi dut evoluzio batean alabera e, gertatzen diren gauzo batzuk ez dira e, onak, baino, gero hobetuezkeo, ezkeo, e, zentzuak ere, Etxi jarri beharrean aske jartzen dira. Zentzuak jokatu garute, ba e, oinarizko, oinarizko balioak ez e, teko, e, azteko eta ohitzeko gorputza burua eta anima lanen jaruteko eta egoki, eta zuzen, eta e, esan nahi askoko gauzak idazten, eta baxe, hortan, e, e, literatur jarduera baten, diburu batzuk idazteko, bizi izan behar da persona, e, karbia, eta gehiago, areago, emozioak, e, emozionatzen duen ura, e, izan behar du, oinarezko inspirazio iturri, eta ez beste gauza bat emozioak, pertsesfiak desirak ditu idazleak, eta nahi badezu ez gea besterako lamunduan oso ekoizkorrak izan, baina idazten, uste neko nak edo egokia garela. batas azko eguna zelakoan irudimituz aitsua lan berresignala lannuak bortitz zerutik argia dagi nahiko nuke dena poesia balitz markoen artean naiz ni gosez eta hegarri ta ez dut zigintasunik igerri zantzuak beti erna Gogoan indakoan nahi, ta herrian egindako soslai, nere bizitzaren langai. Lainoak, emozioak desirak. Lainoak, euri, emozioak negarmarkoak. Euri, marko desiren lekukoak. Beti sosegurako prest. Euri tantoak lainoetatik datoz. Markoak emozioetatik biak dira naturalen hasegaiek nere bihotzean ditudan desirak bideko begidadak, argi izuntz garbiak nekea eta nekeak dakarki ugena nekerik ez baligu emango iten dugunak zer egiten arituko ginateke aspaldi hasi nitzen jekitzen goiz asko Euskal Heratiko hau zaizkit gustatzen Duinago izateak Tani maite ditu anakulertzea Komunikazioan Ta poesik idaztea Ta ezin horri ezerrekentzea Azkenik poeta izatea Naikabe Iez yes, bidean nekatzen dukoldo? Lanak, goiz eta amasi hori duko jarduera naritzeak eta ez da lan kigia gainea e, esate baterako, ba, lehen alpertzat zuena burua e, gutxigo irakurtzen zuena, edo ez da gitezena jegitzen goiz asko, nekia ez da, ez da esatea, ba, lo gutxi gutxigo ikendetela, eta ez da izaten a, alperreko joera bat lantzeko, ez izaten da irakurtzeko, idazteko da txiko lanak egiteko, eta eh, ba naiz, sentido batean, zaldibia mitzina izelako, paseatu dezakedalako, idatzi dezakedalako, eta jende askorekin, ez eh, esateagatik, zadebita guztiekin, kanpoko jendeekin, idazlekin dekin, zuekin, Agustin Zamoralekin, Alex Mendizabalekin, Francisco Javier Las Alegria, Getariko Seme Iñaki mendigurenekin, Iñaki bastarikarekin, jandorik saremerokin, eta guztiogin, dudan, harreman ona, harroman garbia eta harreman argia, miresten dut. Nolka bitzen dira horren beste lagun? Ba munduan, munduan bat e, betetzen dugu persona guztiak, eta nire lagunak eta berdin. Bere txetan, bere herrian, bakuizat bere lekuan. Bestearen, askatasunean sartu barik, Bagoitzak bere bizitza argi eta garbi eginez. Hamasei orduko lan aldian, koldok noiz hartzen duatxeden. Ba, badira egun batzuk, Donostia jutena izenean, eta handik e, bueltan, hor goizeko amaikagin guru trenean atorrela, ia, ia da Donostian orduatu usartu eta zeren mitxeren hango bibliotek oso irakurtzen ari naiz. Ustedet egun da amar bat poemario oso irakurtu ditudala, batez ere euskeraz, handika Poeta ardandunen bat e, irakurtzen dut, eta alana bini, pozik, eta zigintasun ondiri kabe, eta neiko sendo. Renean, lorik hartzen duzu. Ez lo sakona, baino begikistean eta goi minutu deskasatzean edo loku luizkaitian, ia sentitzen dut, kriston askatasuna eta kriston e, ba, e, lasaitze bat edo... E, Eta eskansate bat. Ezagutzen etzen nuen Norbeit, sekula egin aldezu lagun, renean? Azken handi antan, e, lehen bezera ez naiz edozen egin izketan hasten. Den bote prontuan, edo bat batean erreztasun handigoan nuen, baina gero ikasi dut, ez talako meni. Eta e, ohartu naute, e, ohartu hazi naute, e, haini idekia nina izen bezain idekia izateare, Be da ez dala komeni eta bueno, ez daki ne honek ere e, zenzu honean hartu ematen dizkiten aurkuak baina e, ezagutzen dutan oro agurtzen dut e, ezagutzen nauen orok agurtzen hau eta munduan nabil haizea bezala gauza e, eder batzuk idazten eta gauza eder batzu maitatzen. Donostitik tal eta gultán, segel tokitan, segel jaisten da koldo. Horizia. Eta inoiz izan aldez sutentaziorik, hor aurrera trenean jarraitzeko tentaziorik, aurrera eta aurrera noragabe. Ez, e, hori izan lehenengo neralsawan. Argia neskak ordua nere gustatu zitzaizkian pentsatzen ari aritzen, aritzen nintzen aberre idati bezelako neska bat ikusi trenean eta bekin, lotaratuko lotaratuukotennintzen, baina ho izan aspaldi nik, indut e, askotan lo eta amaitasuna eta, eta larru jo du neskakin askokin, baina orain berritu berrituintza bokasi hori. Eta larrujotzaileak gabetua naiz e, bost urtean. Eta, haber, saiatut aurrungo gentokia horriz izan beharren ez dakit astea edo brinkola den, baina ez nahiz gehi bitatzen ari mundu e, sexuala edo e, ez dakit. Idealista nahiz egizan, da e, alperregi ere ez idealista bezala. Ekoiz korra? da hurrengo poemaren izenburua? burua? Ba... Irakurriko ez un hurrengo poemaren izenburua? burua? Zazpi zortzi bederatzi urtetan. Eta zergatik jarri diozu izen buru hori, ba, poema horri? E, Testu ingur horokorrean hori dalako asiera. Eta irakorriko dut. Zazpi sortzi bederatzi amarrurtetan, Juanetorrian ibili naiz aruntz eta onuntz. Bariteke ez eraskoetzen egin izana. Baina goizk egin naiz, Zazpi liburu idatzi ditut, Amar programa osatu ditut segure eratean, hainbat saio osatu ditut atxarkartean, zumarragan, erroman, toria hoogenian zaldibian Tolosan e, e, karderenean, antzokian ehun da hirurogei poema badaramatzar diddatziak hogeita bat irakasgai gainditu ditu zuzen hainbat urte joan etorrian kaiboak ikusi ditut Bolandan darrurik e, ez du bosturttan ez naiz mezatara joaten berrogeita hamaz urte bete ditut e, orain dela hamar egun e, ez dut... Ospetako alkondara janzi nahi, ez dut Alferrik ezer egingo, poeta bat eta idatiregin hitz egin nuen pasaden igandean eta hau da gaur hamaikagarren elkarrezketa lau urte baino hutxiagoan. Nirekin dantzatu nahi duzu? Gusto. Es ki monantzen banai zen. Suri ki dantza ton mainuke. Onyak... Aroak, aroak, aro garaikidea da, gutxiena gustatzen zaidan, besteak atzerakoia izango ziren, baina nere irudi irudimenean lasaiago pasatuko ziren, eta etzen estres eta horremeste presa. Adertzale izateagatik batzuk naute beste batzuk goretxi, egiten dudana egiten segi, eta ez egin etxi, eutxi eta eutxi, arte harti Niak S.M.B.stela aurkeztu zenuen liburua Zaldivian. Arrasida eta emantzialaten beste tarte bat gainea 100 badrenago e, Zaldivia telebistak e, bideoan hartzeko eta sekulako Azalperak eman dituen egun horretan eta gero hori dana Zaldibia Televistan, Zaldibia.org.org.ar dean geditu da, beste ekitaldi bat bezala, Koldo Zubeldiaren taldia eta Koldo Zubeldiaren liburuaren, azkeneko liburuaren auk ezpena. Zaldibia.org. Ez dakit, liburuak eginak daudenean, koldoren etxera iristen da liburu kaxa? Bai, eh, nik eh, esaten diot Josua Barriotxoari egiteko, Eta berak gutxi gorabehera bixatzen dit, astebet ole nago, noiz etorriko doan eta bi caja bi caja e, bi urusbetetaz dortsendira eta urungo prozesua izaten da orkezpera idea eta gero saltzea. Eta caixa zabaltzean ze sentipen? oso pozik, e, gertatzen naiz zen, bueno, ba ez dut petrolearekin lana egiten ikasi. Itzekin eta poesiakin bai, eta e, nahi lanari eskerrak ba, sosioa batzuk ere iraazten ditu liburu egin. Iratiri oparitu dizun liburuaren lehenen gorri jartzen du iratirentzat zintzotasunaz. Ba, Zein koldoren zintzotasuna? Ba, Den hau dagun, daukagun e, sanaia e, zi, dago idatzita zintzotasuna, ba, zintzua izatea, ba, formalibitzea, modu normal batzuk eta arau batzuk respetatzea eta eh zintzoki jogatzea. Bihar badaki koldok zer hidatziko duen? Ez, e, beti improvisazio izaten da. Eh normalki eh poesia existenziala irakurtzen देत eta ez bakarrik poesia existenziala, baizik eta gazte batzuk oihergilan bezera idazten diuzten poesia eh Milena urmea eta abar luze bat, e, izango da, izango di, hogei, hoita poeta, eta liburuak gaina asko asko erosi egiten ditutu, orain dipadakit, ez zetela osondo egiten, ba, e, guzti hori erosita. Baina, gertatzen da, bat urte batean ateratzen denean, uruko urteko apidit jarte, e, liburu tegi ezeak, e, liburu tegi eztutela hartzen. Berez, ni iperasa izaten dut, nobera de bezala, hartzeko eta irakurtzeko. Eta hoi beste izpuretzio horriba da, beste poetek idazten diuzten bertxuak irakurtzea. Ideiek ies egiten diote koldori? Batzutan bai. Nik ez indut dana papenea jarri pentsatutako guztia, tapena da. Eta segurasko e, izango dut e, e, diatrofia e, memoristikore bat, zatik, e, euneko Berro gita ez da galtzen dudana memoria. baino euneko ogoia e, pentsatuteko gauza gaztik. E, tati ez ditut papere jartzen dut esentzia edo e, ez dakite e, obena. Demagun kalean zaudela. Sekulako ideia aburratu zaizu. Gainan ez dara mazudez ez zarkatzik. Boligrafo bat eskura. Kalean erriko kalean, erriko pareta batean, idatziko zen nuke, burratu zaizunide jauri, galo ez da Bueno, e, ez nahi zauzartzen esatea bai ez da ez ez. Sekulak egin duzu? Uste baiet, e, baino beste aldarri batzuk edo ez da gite. Kaleko baitetan idazten ez nahi aritzen. E, papera eh bai ordena ere bai eta kodernoan ere bai auza gaztelurarego eskuak hago ingurura eraman eta zer aldarrikatuko luke ozen goldok poza izatea eta ausasun txubitzea eta ezgaso betitzea Eta zuk galdetze aldi dazuz zer da almaitasuna. Zu ikusi naia, hil dakoa egindako suslaia, eta kontatzeko ta gaia. Goizean goiz, intzak blaituriko zelaia. Urte askot aramatzat, hortziari begira, idear gibetea taipar horratza. Zenbatuaz, itzarrak bananbana, beti dago bat argi gehiago duena, denak dira gauinunaren ordaina, goizeko eguzki gaueko erauntsi, goizean oskarbi gaueko argi. Dene gertatzea ondo gainean daramagun poltsa edo motxila galtzea, zuk zuk galduko bazenu, barruan zer galduko zenuke? Motxilaren bat galduko bazenu? Ba nere jabetzea internetuaren zati gazenen normalki, hilolau karpeta ibitzen ditut nere poesikin, eta libururen bat, eta e, bario material asko ez du, e, Baina nik bario esten dut, nik e, dudana, nire jabetzea internetu poesiak, kodernoak, biburuak eta karpetak. Ez dutena ematen ez drogarik, ez armarik eta ez e, e, e, kapitalismoaren propagandarik. Zaldi biti donostira joan eto rian gainean eramaten dezun motxila, nolakoa da? Altuz bat, handi xamarra, eta uste dut amar bat kilorekin eramaten dudala eta oraindik errez eramaten dutu. Hol chico chiquitantz ez hartzen duzu. Ez errez. Etana barruan kremaiarazpian. Oporri kaltzen. Oporri hartzen aldukoldok. Ege esan ez, e, bueno, egun bat edo beste relajatzen bana naiz gehiago izaten da, ba, larun batean da igandean beste batera funtzionatzen dutelako instituziek, Koldo Michele nahi dago, da orduan e, dedikatzen naiz pixka gehiago laguna mige, Josel egin iotea, eta kafea hartzea imitzatzen dut etxean, da konpaini egiten dit, nantxe, e, aitzen gara izketan, eta hauten gara irrati entzunez, eta ba, kafe iten dut eta hantzi demora miradorean bihurtegian da lantxo batzuk erein berdi dira noski asteburuetan baina oporra hundidik ez oportzikia berba da bai eta oportzikia deitzen dut, paseoko gogoa dudanean egiten ditutan paseoak ez die oporandia dira deskansu txiki batzuk edo rekreatiki batzuk juan ez zaitzen ze tokitara joango intzateke gustora oh. Ba, Egi esan e, duela horita bat horita bihorte, lanen ebilela hospitalean zeladore bezala esan ziaten kantsuntsia guteko imalaiara eta galdu kaldunuen okasioa. Eta gustora humanitzateken lekua e, garantzizkoa ez dago. O sea, nik, egin egin ero e, iristen aiz lekuare ederra da donosti e, diburuak. Ondartza, eta behar bada, behar bada, behar bada, ba iraterekin iruña, eh, iruñara iraterekin egotea, edo musu batzuk emate eta alaztantzea. Gombidatutazo, ba, de, iruñako ba. arresikoateak zolidode. Horuna tasi sartutako gombidatzea. Laza <laughs> <no? laughs> izartu urrantzeako atetibarrura. Oaindala butxizan zinen, iruñan? Bai, alaxe da. Beda zezu nondik izango dien, sukostien den gorreta dauzkagun elementu tektornikoak eta gauzak ez da. Eta, bueno, pa, ba, pentsuamentu di eramaten dut, eta kokatzen zaitu zu istitutuan, meska <laughs> e, e, e, gazte zora bat, irakasle, eta koenio, da, beti dago e, saiatu ezkeo posibilitaren bat zu lortu nahi duzun hori lortzeko, baina, e, e, baldintza era bat e, beharrezkoa da saiatzea, eta alddala nota on ateratzen. Matematik azterketak gustkoak zen dituen? Gustkoak ez, baino egtzen nituuen eta gainditzen dituen eta hirugarren batxillerrean, eh, matematikatan notable arteura nuen zazpiotaarekin da latinian, zortzi notable baita. Matematikako irakasleura gogoan duzu? Bai, Andereba bazan eta ez tagitako nagoen zen, nabizena baina famosa zan, Gipuzkoako irakasleuriko horren atzelako. Eta esan izu, noain urrunare, kohun matematikazien, bigarren ingenieritza licinziaturan eskolan, ematen zi, bigarren kursuko matematikak, ap, e, aproa esamina iti erakoan, E, eraman mergerituen erantzunak ba, derivadak integralak eta maila handiko polinomiok eta e, bakizu ekuazioak esistitzen dira matematikatak, lehen gora gradukoak bi gradukoak, esponente batekin, e, ikonita bat, bi edo hiru edo e, asko izan lehizke, eta erabetsik genituen su, e, orde, e, sustituzio metodoa eta bestea azan sustituzioa eta beste bizien Berdintze eta laburtze Hortuzkatze, bueno, berdintze eta laburtze Redukzion izango Ba redukzion Igu, er er <laughs> y sustitución Ez gara libre izan Ez da gizor zein <laughs> <laughs> den koldoren bizitzako inkognita <laughs> Ez konduko nahi zen <laughs> <laughs> Nik gustatzaidan eskada derbatekin Eta zerke egiten du irakasle bat gogorra izatea? Bueno, ba, exigente ademean, eh, sanidet errez aprobat ez dudan eztuenean eta benetan programa betetzea eta irakas gai guztiak gutxienez eh, zerbait ikasita egotea eta gero gainea azterketan bioa pasatuta aprobatzea. Maite dituzu soluziorik gabeko ekuazioak Ez, nik soluzia matenien eh, ekoazuein jartzen zi eta enkoazuei ariketa bezala eta neko poliki modatzen izan. Artzaien bizitza neketxua, izarko bizente... Alkiza katsine okobioko domingo, bizitza negatua poeta bukolikoa, izar dizdiratxu argi indartsua, aberria gure lurra euskal herria. Urtari jaotza eta nahi alaitu bihotza, eta izan nahi egan davide nonza, beste kolore batekoa ikusteko bizitza. Urtarria hotza eta uda beroa iritsi zaigu, guztoko, udako beroa? Ei esan, bai, e, hotza hundigua baino, nahiago de berosia marra hotea baino, e, gaurkoa eta azken egunetakoa gehi iritsen zaten. Derrepente aldaketa oso nabarmena izan da, eta hundia, eta ez detuzte oso ona denik osasunaren Batzuetan jartzen naiz Etxetik begira Begiak Jausten zaizki Iere jariko aiz Batzuetan etxetik begira Zei guztendekire etxetik begira Plaza, Zubiaureko Batza Eta Erreka Ametsik gelditzen zeik ametxik Betetzeko Nik uste diat, nik uste diat Ba, bueno, ba bizi oitié albarimat de neskeekin hobetu idaztea eta ametxu oso eh aurdia baterako yo te va a etxe herri bat ostea automobilarekin ibiltzea, edo hortan kastatzea baizik eta Siemens Siemens ehunduaz historiaren sakontasunean ba ani egiten duan lanari heltzea idaztea, idaztea taldi galdika E, programa hauetan parte hartzen segitzea, eta lanen jarraitzea. Bildurrik ematen aldik zesan igabek elditzek? Bildurra ez behar bada lotxa. Ba ez dakite e, nik uste eta isak naizela, izela ba, askotan hitzak aurkitzea bat bateko erantzuna emateko kostaiten zait. Baina ez e, erantzun, horokor bat emateko edo erantzun poetiko-matemateko. Ez ke, ez tek izkuntza bera e, lagunekin hitz egiten dien tontakirioiek edo gauza garantzitsua hitz egitea e, persona bat iguruz, poesia bat iguruz, edo e, historia bat iguruz. Koldo poetaren agorraldiak asko luzatzen dituk? Ez. E, Fase batean e... E, Logutxi egiten dudanetan, logure e, mutso bat e, egiten diat. Baina, e, dana pasatzen diak, esan nahi diak. Bueno, Ahorraldiak, denok, zezkeagur, eta beste erabatean, ba, e, ez gara izki giren nahi, baina gertatzen diak. Ahorraldiak, e, flakia, izan lehik, e, itzerokia, saldebin ebitzen da flakia, eta... Ez zintasun pixkat, baina beti maila kontrolatu batean dando regulatua. Ta zeindek, inoiz egindean dean erokeririk handiina? Asegurasko, baina la goita bat urte arte, demora batean makina jokatzea. Egin Eginduan zertaz, ez eiz, damutzen. Nere amaren morroi lehiala izateaz, poesia idazteaz, euskeraz, e, gaitzeaz eta alfabetatzeaz, euskarazingo, euskarazingo titular ateratzeaz eta bueno, azkeneko urteetan indako lanaz. Askatu gabeko korapilo asko alduzkak sabelean. Asko igual ez, baino batzupai. Adibidez. Sabelea baino gehiago ba, gertatzen zaizkien gauza batzuk, ba eh bakarri bizina izelako. E, lotxatik jamarra nahi zelako, eta haitzeak batzutan alde ematen ditelako eta bestetan kontra. E, eta lokarriak zalantzak, zalantzak, zalantzak, zalantzak, e, zalantzak, ba, gauza, oinaritzko gauza, gauza ginez ditut zalantzasko, distingitzen ditut gauza asko persona e, lagideak, persona ederrak, persona gaiztoak, persona orainak, e, oso oso oso onak kualifikatuak ere bai, eta guzti horrekin, ba, e, zarantzak, e, bueno, e, gehiago ikasi behar e, kokauza batzuk, baina ezte degutsi bain artikasitakoa, eta nahiko ondo saik katzen arazo e, alazo guztien e, zerrendan, alkitzen ditudan, era hozpenak, eta hori askatzen, iten diarana, ta soluzioa bilatzen ziet, behar bada, zuek gazteagoak, baina denbora gehiago, eh arituta pentsatzen da lanea baina e, bilatzen ziet e, soluzioa noiz egindek parre algaraka azkeneko aldiz segur hasko mitxere mi mi hau batean etxean gauza galarziozun bat entzun diota da, diodanean eta hola koldo kontegozu txiste bat ba Jaibito Mentsi Joana doucian eta urbasa mentigoa zen eh akolito zirenean, eta apaitzarekin, eta apaitzak esan ementzion txuferlari. Ezu, e, fangio, e, geditu zaitzatik, jaimito pisaen behar duta. Geditzen da, fangio, eta jaimito gesten data, fangio asementan, zea, e, bozineak otzen. Eta, e, jaimito, konen, ipi, ipi, nikakak. <hieres> Norik ase dioz, hori? Batik itanik ase Di eskola pasatu dezute gauzagia hoy bai Goko euriak Avenida Zavaleta cuarbola kinirosten ditu Eta horrekin batera nire aurtzaroa ere astindu egiten du Buenos Airesko Itxasotik dator Itxasoti dator balea ja. ia Edo ta iriste dako hildutek gizonek armaz, Arma armatrafikariak, zuek desagertzen zaretenean, biziko naiz kontent, eta arnaxa hartuko dut sakon. Bere haraxe goiz arnaxa fin, sortuaz txoriak egaldian maite min, sumin er, ezin ez ezin, Langideak ez egin muzin, landaz bestalde lana egin, amaitezin, minaren min. Buenos Airesko euria kale hauetan zabuka ibilian aizamodioen atzetik. Puerto Madero komoletatan izerdia isuri du eta treneta Iheilloan naiz Labanetatik baina beti lasaitu izan Buenos Airesko euria. Ez dizut sekula galdetu, nola bururatu zitzaizun olerkaria izan nahi zenuela? Bueno, segura asko, o, e, ondurako e, idazterasteako jakingo nuen gabelera resti existentzela zela, Mikel Arregik goazia egeren konpasean egin zuela, eta ikasten as, asikonitzen e, euskal herriaren historian, euskal literatura existiten zela. hori piztu zitzaidanean asko irakurtzen asintzen. Eta inuen doble e, e, alegin bikoitza e, ondo idazten ikasteko lenda bizi poeta batzuen bertsok idaztea gero beste liburu mota bat ba, gustatu zitzaidako. Irakurri dezun zer gustatuko zazuzuke zuk idatzi egotea. Bueno, ba, garai batean amurizak e, idazten zituen bertso militanteiek e, ba, eh estagit eh aldeko indarra egiteko eta eredu hori edo pixkat imitazioa edo antzeko gauzak e, idaztea eta bueno ba gustatuko litza gidakak baitza ba eh antzean oingo ixuran seitzea ba nek idazten ditutak gauzak idazten eta zer idatzita dagoen ba idatzita dago Hauzaberriak idaztea da e, zilegi eta ez e, e, besterik. Arrazo esperpentikoak azaltzen zaizkit, badakit zer eginten dudan, baina batzutan ez nola egin dezakeda hobeto, une horretan dut zerbait ikasteko, eta kemena hartu segitzeko. Bedea lase etortzen zait inspirazioa, da naiz lanean idazteko, poema bertso batzuk lastantzeko, musika batzuk entzuteko, ikusten hasteko, dena hobeto askatasuna dut maite horrela ibiltzeak ez didalako egiten kalte tala ere egin nahi dut negar okitu arte negar marko zozean obete arte handik atera igeriz itxasua iragan arte ta hausnartu egoera hobea kemena bukatu arte regit jagu uzatuko iltzezuk ebiar? Ba, uraldi hona barima dago, gaur e, indako kilometro batzuk bain, gehiago egitea oinez pasiatzea, eta agian ba, gaur baino ur gehiago edateazetik azetik egarrez e, nago, eta pena dut honean etorri baino ez ura edan e, izana. Ama, bigarren anezu da? Ba, ez da demora suko pasatuko ikusiko dezu iratik nola ingo ditudan poeski berriak eta deituko ditudan berriro eh, zuekin eh, hemen aritzeko. Olerkariak batos joan ez balira bezala datos zer da Berdak arte, bihotzautxi parte Zantzuak, dolutan eutxi, ez egiteko eutxi, eutxi eta eutxi, eta ez egin galderei, eta egin galderei jardetxi. kopeta izerdiz bustia kopeta zimurrez betea nire markoen mikastasunean ondo sentitzen naiz eta behar zaitut eta behar dut aizearen fereka laniuen neuria ekaitzaren jasana ekaitzaren gordintasun horienarekin irabaziarren hunditasunean ondo sentitzen naiz hemenzu izardi blai, bilakatuz gordintasuna lanetan lanak emena orrera sentitzen naiz kona serrirak zu adatots beldurrez joan eta beldurrez datoz zertak da arte zertak arte aspaldikusi eztuan zein ikustea gustatuko litzaiake bueno bagian eh, presore bat dagoen preso dagoen zalbitarren bat eta aspaldiko lagunak megin soldadu ibiltzan izan bat, e, nere adinikoa, ta zan, orso, nire adinikoa, madurikoa, eta mendizaleazan, oso nire bezala, eta beranekin mendia guteritzen, eta horako bat aspalditza ututakoa, aspaldiko launak. Eta betiko isildu aurretik, hitz bakarra esateko aukera izango bau, ze hitz aukeratuko duke? Ba, nire bezala, Euskalduna nazareten e, guzti hori esango nizueke, e, Hizkuntza hortan lan egiteko. Eta hitz bakarrean? Bai. Baite dugunez bizitza, azten denez haritza, mundu honetan gabiltza, bilatzen giltza, eta aurkituaz esperantza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Bizitza, anitza, alferriko tegabiltza. Erdoiltzen ariote zaigu giltza, lortzeko eta idisteko, bizitza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Antologia bi. Kolo, zuelia arima dago karurganian pintza Kanta bizitza Usteitzen ez pazaititza Mundua danzan jarri konu kehaindua banizan Kanta izanik esker gasko goiza dantzan jartzeatik. Ba, hain estimazio hono emateagatik, zurire berdin besarka da eder bat, eta maitez aiztuzte dela esan, da gustola etorri nahizera maik aldiz eta ulukuan ere berdin etorri guna izera. Guk ere maitez aiztugu gukoldo? Eskarri gertzugu. Urrena laiztara, ez da? Ba, agian, uda gertatuta gero. Emaidaz. Bitar teni zanso gianxo? Berdi. Bitarren <tutica> xal da urdiñe da, da bizzina izgustora. E meida zua frestura, eskura. Bitarren xal da urdiñe da, da bizzina izkustora. Scalko poeteta Kamposantuko trompeta trompeeta il campaari tira caeta uucciari colpeca Argiituez sa coppeta pena cheezza gota poizzero sciolto spizzezza orcesse peta Arrgituez sa coppetà be vorte tal o stero shortu sitsit taere oche sebo ta ndua esta Estella ratos sentena estia shuribota bai hileen zenaiten gauean bain zate izuero rrasai estella ratos sentena estia Eskubat Eskubi Eskubat eskubi Biotzak sargori Zure hauak argitan Tximele eta dirudi Eskubat Eskubi Auspo batek elkartu Auspo batek bateko pasabideetan halakoak gertatzen dira Bapatean iratigarzia ikasle ikusten duzu Korrika, handikona na Irati-irati kanta eder bat topatu dut interneten Auspo batek elkartu Eman aldian kantatzeko aukeratu dut dana. Iratik bikotea topatu. Oianek baietzesan. Gitarra bat hartu eta jolasten jarraitu zuten. Kanta eder bat eurena egin eta beste ohio paritu ari... Eta lasia ezagutu dukaitz, esku bat eskubi kantua Interneten hor igerian dabilea? Kanto zorgarria benetan? ba gaurragu reskubot eta bi eskurekin eskua eskuak ukabil biur litezkelako. baina eskuekin poemarik ederrenak papereratu daitezke eta maite duzun horren Gorputza lastten du. Esku bat eskubi, eta gure esku dagoenez, azken aukerak nahiago Nor kantatzen duen eztakigu? <risa> Baino bejon de jola. Interneten egin esku bat eskubita to zuentza toparia Gaurko saiuari aur errezateko okkeratu deguna gaudiro... Dator hasten gehiago egeit. Koldo zubeldiari joxri inakkimendig gureni eskerrikako, gaurko saioa jazten lagontzegatik esku bat eskubi. eskubi dator haster arte. Aio?